279. Primii metafizicieni. Avicena. Filozofia în Spania musulmană. Traducerea lucrărilor filozofice și științifice grecești au trezit și susținut fără îndoială gândirea filozofică în islam. Către mijlocul secolului 3 9 alături de disputele teologice, încep să se impună scrieri depinzând direct de Platon or Aristotel, cunoscuți de altfel din interpretări neoplatonice. Primul filozof ale cărui opere au supraviețuit parțial este Abu Yusuf Al-Kindi, 185-796-260-873. El admita, desigur, cunoașterea de ordin supranaturală acordată de divinitate profeților, considera însă că, în principiu, cel puțin gândirea umană e capabilă să descopere prin propriile sale mișloace adevărurile revelate. Reflexia în jurul acestor două tipuri de cunoaștere, umană, adică cea practicată de antici și revelată, mai ales prin Coran, îi pune lui Al-Kindi o serie de probleme care vor deveni esențiale în filozofia musulmană. Te reținem printre cele mai importante posibilitatea unei exegeze metafizice, adică raționale, a Coranului și tradiției, Hadid, identificarea lui Dumnezeu cu ființa în sine și cauta primă. Lația înțeleasă ca având o cauză deosebită atât de cauzele naturale cât și de emanația neoplatonicienilor și în fine nemurirea sufletului individual. Unele din aceste probleme sunt discutate și rezolvate de o manieră îndrăznată de un profund filozof dublat de un mistic, Alfarabi, 250-872-339-950. El a fost primul care a încercat să apropie meditația filozofică și islamul. Al Farabi studiase științele naturale în linia aristotelică de abordare, logica și teologia politică. El a dezvoltat de asemenea o imagine a cetății ideale inspirată din Platon și îl descrie pe prințul exemplar împodobit cu toate virtuțile umane și filozofice ca un Platon îmbrăcat în mantia profetului Mohamed s a zice că prin intermediul teologiei politice, Al-Farabi a arătat urmașilor lui cum trebuie să fie raporturile filozofiei cu religia. Metafizica lui se temează pe deosebirea dintre esența și existența lucrurilor create. Existența este un predicat, un accident al esenței. Pe bune dreptate, Corban amintește că această teză a făcut epocă în istoria metafizicii. La fel de originală este teoria despre inteligență și despre cortegiul inteligențelor, dar Alfarabi a manifestat un pasionat interes pentru mistică și a utilizat în scrierile lui terminologia sufică. Așa cum o recunoștea el însuși, tânărul Avicena a însputit să înțeleagă metafizica lui Aristotel grația unei lucrări a lui Alfarabi. Născut în apropierea orașului Buhara în 370-980, Ibn Sina a devenit celebr în Occident sub numele de Avicena, când unele din operele sale s-au tradus în secolul al XII-lea în limba latină. Precocitatea și cultura sa n-au mai fost egalate. Marele său canon a dominat vreme de secole medicina europeană și se mai folosește încă în Orient. Scriitor neobosit, bibliografia lui numără 292 de titluri, Ibn Sina a redactat între altele comentarii la Aristotel o sumă tratând despre metafizică, logică și fizică, două lucrări în care își prezintă filozofia, fără să mai vorbim de o enormă enciclopedie în 20 de volume care, cu excepția câteva fragmente, a dispărut când Ispahanul a fost cucerit de Mohamed din Gasna. Tatăl și fratele său erau izmailiți, cât despre Ibn Zina însuși potrivit părerii lui Corban, el aparținea probabil și izmului duodeciman. A murit la 57 de ani lângă Hamada, unde și-ntovărășise suveranul. Aviciona admită și preluncește metafizica esenței elaborată de Al-Farabi. Existența este rezultatul creației, adică al gândirii divine gândindu-se pe sine și această cunoaștere pe care ființa divină o are etern despre ea însă și nu este alta decât prima emanație. Primul nous, sau prima inteligență, din inteligența a doua derifă sufletul care mișcă mai departe. Rezultatul sunt cele zece inteligenței, Heruvimice, angele intelectuale și sufletele celeste, angelii celeste, citesc, care nu au nici de cum facultăți sensibile, ci numai imaginație în stare pură. Închei citatul. Asecea inteligență, desemnată ca inteligența agentă sau activă, joacă un rol important în cosmologia lui Avicena, căci de la ea, ce de lumea pământească și mulțimea sufletelor omenești. Nota 17 după Corba, din pricina acestei inteligențe active, cu rol și figură de înger, a fost pus sub semnul întrebării ceea ce s-a numit avicenismul latin. Închei nota. Deoarece este o substanță indivizibilă, imaterială și incoruptibilă, sufletul supraviețuiește morții trupului. Avicena era mândru că a putut să demonstreze cu argumente filozofice nemurirea sufletelor individuale, deși sunt create. Pentru el, principala funcție a religiei este asigurarea fericirei fiecarei ființe umane. Însă adevăratul filozof este totodată un mistic, căci el se consacră iubirii de Dumnezeu și caută adevărurile interioare ale religiei. Avicena menționează de mai multe ori tratatul său asupra filozofiei orientale, din care n-au rămas decât scurte referințe, aproape toate cu privire la viața de după moarte. Experiențele lui vizionare constituie materia a trei povestiri mistice. Este vorba de călătoria extatică într-un orient mistic efectuată sub conducerea îngerului, care luminează calea, tema ce va fi reluată de Sohravardi. Economia acestei lucrări ne constrânge să trecem repede peste primite teozovi și mistici din Andaluzia să menționăm pe Ibn Masara, 299-883-319-931, care în cursul călătoriei sale în Orient a avut contacte cu cercurile ezoterice și în cele din urmă s-a retras cu câțiva discipoli într-o sihăstrie de lângă Cordoba. Ibn Masara e acela care a organizat prima conferie mistică secretă din Spania Arabă. Grația unor lungi fragmente citate de Ibn Arabi, s-a putut reconstitui în linii mari doctrina sa gnostică și neoplatonică deopotrivă. Tot la Cortoba s-a născut Ibn Hazm 403-1013-454-1063, om de lege, gânditor, poet și autor al unei istorii critice a religiilor și a sistemelor filozofice. Celebra sa carte de poeme, Colierul Porumbiței, are ca izvor de inspirație mitul platonician din banchetul. S-a remarcat analogia teoriei sale asupra iubirii cu acea voiasă știință a primului trubador, cu al al la de Agvitania. Mult mai important este tratatul privind religiile și filozofiile. Ivânul Hasmă descrie diversele tipuri de sceptici și de credințe și insistând asupra popoarelor care au o carte revelată și mai ales asupra unității acelora care au păstrat cel mai bine conceptul unității divine și textul original al revelației. Meditorul Ibn Baga, Avem pace, cum e numit el de scolastica latină, care a trăit în secolul 5 12 este cu deosebire important pentru înrăurirea pe care a avut-o asupra lui Averroes și Albert Magnus. El a comentat mai multe tratate de Aristotel, dar principalele sale lucrări metafizice au rămas neterminate. Să arătăm că termeni precum solitarul și străinul folosiți cu pregătere de Ibn Baga nu sunt altceva decât două vocabule specifice cnosei mistice islamice. În cel privește pe Ibn Tufail din Cordova secolul 5 12 el stăpâna întreaga erudiție enciclopedică a vremii. Totuși, faima lui și-o datorează unui roman filozofic intitulat Hai Ibn Yaxan, tradus în ebraică în secolul al XII-lea, dar rămas necunoscut scolasticilor latini, Contemporan cu Sohravardi, Ibn Tufail din Cortobane ne reamintește cu acest roman de filozofie orientală și de povestirile inițiatice ale lui Avicena. Acțiunea romanului se desfășoară pe rând pe două insule. Prima insulă e locuită de o oște care practică o religie cu totul exterioară, călăuzită după o lege rigidă. Un contemplativ, Absal se hotărăște să emigreze pe cealaltă insulă. El întâlnește acolo pe unicul locuitor al insulei, Haiyi Ibn Yaqzan, un filozof care descoperise de unul singur toate legile vieții și tainele spiritului. Dăruind să aducă la cunoștința oamenilor învățătura divină, Hai și Apsar se duc iarăși în prima insulă, dar ei înțeleg repede că societatea umenească este de nevindecat și se reîntorc în sihăstrie. Citez. Întoarcerea în insula pustie înseamnă oare că lupta dintre filozofie și religie este exasperantă și fără soluție? Închei citatul.